Наче горобець фуркнув між ногами богая. Не влучив, ударило хлопчикове серце. Хто б побачив його за цим полюванням, то вирішив би, що путя збожеволів, рогаткою проти богия. Однак хлопчина націлявся не самого нього, а трохи нижче тулуба. Заклавши чергову чавунинку, він ледь звів рогатину, а потім, добряче уявивши, якою лінією полетить, скалок металу спустив. Удар був такий несамовитий, що бика ні здригнувся. Вклякнувши він краєчком глузду, прагнув осягнути те, що робилося з навколишнім світом. А той тоненькою цівочкою слизу витікав із його простреленого яйця, так само повільненько вартість якого, яко племінного бога я падала, падала, доки не впала до нуля. Квадру Найбільше бетону на світі мала оболонь, на всіх 350 тисяч її мешканців, навіть єдиний кінотеатр Братислава. Там хоч він і велетенський не міг містити глядачів. Та хоч центральний проспект називався імені Корнійчука, а жодного, бодай, лялькового театру, там також не існувало, навіть якби цей проспект було названо іменем Шекспіра. А Ян Оченашко не був за походженням православний, він був чехом, занадто типовим, як про киянина. Ходив він у споконвічному береті з хвостиком навіть у зимку. Як личить іноземцям, хоча й розмовляв досконалим діалектом київської мови. «Де вони стільки цементу взяли?» – зажурено озирався він на мікрорайони поглядом архітектора-реставратора. В навколишньому обширі потонули всі його проекти, навіть назва кінотеатру «Гіганта», яка була тоді майже чеською, не гріла його. Я витягнув купу фоток і віддав йому, бо я умів знімати у вогких підвалах. Інші фотографи не вміли, бо не знали, що слід індуктивну катушку Бліцца закапати парафіном, аби віліга туди не просочувалася. А я знав, за що мене шанували і спелеологи, і архітектори. Склопіння підвалу здавалося досконалим, отже це був його перший знімок за останні 400 років. І останній Бо тільки но ну, оченашок доводив, що підвал будинку надто історичний, як обком одразу провадив знищення. Лампочка класно вийшла, замилувався він на неї посередині. Я ж увімкнув її. Він не повірив і уважно втупився. Вона була ще до революційної, не грушоподібною, як усі, і мені а лимоновидною, з диповим для цитрусових хвостиком знизу. Як? І вона засвітилася? Я пригадав і того вимикача, мідного, який розсипався, ледве я його повернув, але замість убити фотографа до мокрої стіни, під'єднавши, а він востаннє тоді виконав свій обов'язок, пустив струм, куди належало. Порцелянова кругилка лишилася мені в пальцях. Я тиснув її до кишені, кридно думаючи, що то і весь мій гонорар. Він зажурено споглядав те, що існуватиме лише на фотозображенні. «Ти знаєш, – зіткнув він, – я їм потрібен, бо їм цікаво не лише нижчати раритети, але й проекти тих, яких вже нема, яких не зруйнуєш». Зловивши мій похапливий погляд, він швидко додав, «А навіщо їм ще реставратори? Ось, скажи, лише руйнують, бо ще до основання не доваляли. Слухай, а може? А, ти ж не п'єш». Він зиркнув на мене, як на людину мужню, яка тверезо споживає весь цей кошмар, тому я віддячу йому. А як там у вас просувається проект у Спенського собору? Та ніяк. Зупинили? Мене здивувало, чому та ідея комусь могла заважати, адже собору той ще до проекту було зруйновано. Та ні, сам зупинився. він хотів зажуритися, але Зинаївка пригадала основне. Старий, ти пробач, я заплатити не можу. І ти ж не п'єш? Ти не образися, якщо я розрахуюся, знаєш як. Це прозвучало не потатешню. У мене є старий фотоапарат. Я глянув на небо, аби перед очима не поставала унікальна двооб'єктива Меопта з лінзами чеського скла. А яка ще стара камера могла бути у правдешнього Чеха? Я не помилився, він видобув із сумки такий двооб'єктивного фотоапарата, і хоч я узрів там зрадливий напис «Любітіль Меопта ще хвилин п'ять маячила мені в Зіницях». Так ти про що інтонацію, яку завжди використовують до непитущих, провадив він? А, про Успенського.